Sziasztok! A mai audioblogban a ratyiságról lesz szó, de nem a homoszexuális értelemben, hanem abban az étteremben, értelemben, ami a, az emberek raki hozzáállását jelzi egy csomó dologhoz, de még mielőtt erről elkezdenék beszélni, azelőtt elmondanék nektek egy kis érdekességet a Bajnokok Északájával kapcsolatban, amit látjátok, kész van a Bajnokok Északája videó. Ennek Legfőképpen az azok, hogy nem én csináltam meg, hanem Maranzó Peti barátunk. Ő össze az anyagot, én csak a ilyen utolsó simítás, meg színkorrekció, meg egyéb történeteket csináltam. És ha megnézitek, akkor látni fogjátok. Ja, és természetesen eldaraboltam, mert flash-best darabonként nem elmenni, a VIP-sek megkapják egybe. De itt az egészben az a poén igazából, hogy euh, marhára van az egész baszva. Egy apróság miatt. És ez az oka annak, hogy ilyen anamorfisztikus mozis széles vászonban látjátok most. Ez nem szándékos volt, nem akartuk itt csinálni, bár hozzáteszem, hogy a 16 es képrelentén szeretem alkalmazni. Ennek is van egy története, csak hogy kavarogok egy kicsit. Én mindig is széles vászon buzi voltam, de amikor a BBTV-t akkor nem mertem széles vászonban csinálni a dolgokat, nem tudom miért. Én nem éreztem annyira a témát, és úgy gondoltam, hogy vagy egyelőre ezt nem, és a legelőször, legelőször legelső szélesvásznos próbálkozásunk az ugyanúgy történt, mint ahogy történt most a bajnak a is, csak akkor egy dzsuba volt az optikán. Leforgattunk egy olyan részt, amit nem lehetett újra forgatni, mert nem kaptunk forgatási engedélyt a ö, metróba, és mi nem forgatási engedélyt, és ott egy baromi nagy kosz volt az optikán, amit nem veszte észre a keresőben, Az a probléma, hogy a keresőnek ugye a felbontása még tűrhető, de hát kicsi az egész. És ott az ember nem arra figyel, hogy mi van a lencsén, illetve nem fejtetlenül látod. Lehet, hogy szembefordítod a fényt, akkor kijön a dzsúha, de ha nincs szembe a fényel, akkor nem jön ki. Tehát nem tudsz erre a dologra figyelni, örülsz, ha nem mész neki semminek. És... Ugye ez a hátránya, hogy nem filmes módszerekkel forgatunk, ahol az eredmény nagy monitoron ellenőrzik vissza. És ö, gyakorlatilag ott volt egy olyan kosz a képnek az alsó részén, ami, ami miatt, amit próbáltunk mindenhogy eltüntetni, meg ilyen digitális ö, technológiákkal akartunk orjjálni, de hát mondom, ha nincs meg egy pont, akkor az nem lesz meg sehogy se. Na és most... Akkor, akkor le kellett kroppolni már a képet, tehát le kellett az alját vágni, és így lett széles vászon. Ami egyébként nem baj, és azóta nem vagyok szétgyelvés a széles vászon dolgokkal, néha úgy levágom, mint az állat, mert nekem ezt tetszik. Én úgy gondolom, hogy a széles vászon, illetve a fekete csík, ez sokan, sokakat idegesít. Én meg úgy gondolom, hogy valamilyen szinten egy kicsit stabilizálja a képet. Egy olyan optikai hatást ér el, hogy a kameramozgás... Még akkor is, ha kevés kevésbé látszik esetlennek. Úgyhogy én, én szeretem ezt alkalmazni, én szeretem ezt a képarányt. Na most, az, hogy anamorfisztikusra lecsapjunk valamit, ami tényleg a mozisz szélesség, tehát a 16 9 keskenyebb, az azért ritka. Ezt általában a szoktam csak csinálni. És mégpedig azért ritka, mert nagyon sok képinformáció elveszik, tehát én szívesen használom ezt a kémarány, csak akkor úgy kellene forgatni, hogy távolabb van a kamera. Erre meg nincs lehetőség, mert akkor külön hangmérnök kéne, aki közelről rögzíti a hangot, nem tudnánk a Puska Mikrofont használni, ami általában sajnos szükséges, és olyan felszerelés kéne, meg olyan dolgok kéne tökölni. Ami, ami nem nagyon fér bele az időnkbe, meg a lehetőségeinkbe, különösen egy BBT-nél, de még a filmeknél sem, mert ezt ti még nem tudjátok, mert hamarosan lesz terül is egy audio blog, hogy, hogy milyen munka volt ezt a filmet leforgatni három nap alatt, mert az egyre elég vicces történet. Na, de mindegy, az a lényeg, hogy most a kibaszott mikrofon szőr lógott be a képbe. Tehát egy, egy HD kamerát használtunk, a Robinak nak a HD kis kameráját használtuk az interjús részekhez, és azon, ahogy fönn volt a nem a gyári mikrofonja, hanem egy ilyen plusz mikrofon rá volt téve, az a rajta volt a szélfogó, úgy hívják ezt, hogy detket. Ez egy ilyen szőrös lófasz, mindenki ezzel van elfoglalva általában, amikor egy ilyen detketes mikrofonnal oda állítasz valahova, de itt most a detket kurvára belogott a képbe, és ugye a Peti nem vette észre a keresőben, mert ott nem látszik ez tulajdonképpen, csak kép, kész végeredmény, kapartam magam. Úgyhogy fogtam, levágtam a gépet, képet, mint az állat. Ezért néha egy kicsit alternatív, alulról felvett dolognak látszik, esetleg a fejek is egy kicsit úgy kin vannak, mint hogyha direkt a testre céloztunk volna jobban, és a fej nem számítana, de hát ez van. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig jobb annál, mint hogyha nagy ö, szőr belógna ott nekünk a képbe, és furva hüvén néz neki. Na, a raciságra visszatérve, ez a rati téma úgy jutott eszembe, hogy a magazinban talán észrevettétek, hogy legalábbis remélem, hogy van egy csomó autós, motoros, meg egyéb cikk. Hogy miért van autós, meg motoros, meg egyéb cikk? Ez azért van, mert ez engem marha érdekel, és úgy gondolom, hogy aki ráadásul férfi jellegű lény, annak szintén nem árt, ha van némi vonzalma az ilyen technikai dolgokhoz. Még akkor is, ha nem motorozik, vagy nem akar motorozni, szerintem ez egy érdekes dolog lehet megnézni, hogy egyáltalán milyen bicajok vannak a világban, meg hány óra van. Aki ez ellen immunis, az nekem egy kicsit ijesztő a nemi hova tartozását tekintve, persze most vieskedek, mert attól még nem búti senki, nem érleklik a motorok. De minden esetre én úgy gondolom, hogy férfiaknak ez kell, kvázi egy férfi magazin, úgy gondolom, hogy ez egy érdekes dolog lehet. Na de, ugye, hogy az élményt átadjam teljesebben, próbálunk mindig belinkelni különböző videókat, Youtube-ról meg ilyesmi, és itt gyakran nagyon nagy bajban vagyok. Ugyanis a balfaszok, akik kamerát fognak a kezükbe, azok valami elképesztő dolgokat művelnek. És itt most nem arról van szó, hogy mindenkinek képzett otélre, operatőrnek kell lennie, hanem pontosan a ratyságról. Na hát most képzeld el az, hogy te olyan szerencsés vagy, hogy élőben láthatod mondjuk a De Tomázo Panterát. És előkapod a kis kamerád, és fölveszed, és feltöltöd a Youtube-ra. De meg, akkor miért nem csinálsz valami kibaszott normális felvételt, amin látszik is valami? Tehát nem ez a köcsög, fölveszem a kipufogott közelről, hogy milyen hangja van, és az autóben sincs csak ébbe dolog. Ezen én teljesen ki borulva, ezért kezdtem el most beszélni róla, de legfőképpen nem is ez a jellemző, hanem az, hogy képzeljétek el, hogy mondjuk keresel egy motorról egy anyagot, és a buzik milyen, milyen videókat töltenek fel, nem egy olyan videót töltenek fel, amiben kvázi bemutatják a motort körbe, videózzák, és akkor mindenki örül, megnézik a hangját, beindítják és esetleg mennek vele, és akkor ezért nem. Tehát a buzik azt csinálják, hogy mondjuk van nekik egy motorjuk, akkor a köcsög leszedi róla a kipufogót, és kipufogó nélkül üvölteti ott, mint a barom, és ennek örül. Vagy az, hogy fogjuk a motort, és akkor égetjük a gumit. Tudod, első fék behúz, pörög a hátsó és ég le a gumi, és akkor üvölt a motor, mint az állat, nagy füst van, meg zaj, és ennek a buzik örülnek. Ez a szintjük. Ez a mi félelmetes számomra. Végén amikor jártam motoros találkozóról, ugyanez volt. Fogtak mindenféle esetleg olyan motort, ami viszonylag nem egy nagy szám, mondjuk közép, vagy kis kategóriás, szerencsétlen kis motorka, de egy ilyen praktikus, mit tudom én, praktikus városi közlekedés lenne, tehát meg lehetne azt becsülni, mondjuk a kis csávolok van egy GPZ 50 ese amivel nem tud villantani ott a komolyabb motorok között, erre mit csinál? Beáll és égeti a gumit és akkor ennek örül, hogy ő most mekkora kurva Jani. Egy gpz nel soha nem leszel Jani, szerintem egy GPZ-550-nel akkor leszel Jani, hogyha vigyázod rá, megkinéled, jó állapotba tartod, és akkor még egy komolyan motoros, aki nem egy ilyen nyálverős fasz, az is azt mondja, hogy bazánk milyen jó kis gpz 50 es ez. Milyen faszak és motor, milyen jó állapotban van, de helyett, mit csinálnak? Ezek a szerencsétlenek fogják és szétbasszák ezeket a motorokat, és ennek örülnek. Na ezt tartom én kibaszott ezt a színvonaló hozzáállást. És ezt az élet egy csomó területén meglátod. Ugyanúgy az edzés, ez ugyanaz, mint a papucsba járok ledzeni, le és beszélgetek és szarok bele, csak hogy egy képletes példával éljek felétek. De egy csomó más dologban is megnyilvánul. Ugyanez a raty hozzáállás, hogy csinálunk valamit, akkor nehogy már normálisan csináljuk, nehogy már megadjuk a módját, és persze mindenben ezt a kibaszott janízkodást keressük, ne pedig magát a lényegét a dolognak. Én azt mondom, hogy ha testépítő vagy, virágkötő vagy, motorozol, horgászol, akkor mindig a dolog lényegét kéne megfogni. A megfelelő hozzáállással kéne ezeket a dolgokat csinálni. Nem a nyelverő, de szarok bele stílussal. Én ettől mindig világéletemben rosszul voltam valamiért. Mondhatnék még ezer példát, csak az egy dolog, hogy egy se eszembe, ez a motoros szerintem, meg autós dolog, ez nagyon-nagyon képletes, hogy... De ez olyan, mint amikor nagypapának van egy megkímélt autója, és akkor odaadják a kis hülye gyereknek, és a hülye gyerek nem, hogy megbecsüli, hogy bazza, milyen jó fasza, megkimélt veterán autóval vagyok, hanem elkezdi szétbaszni, csikorgatja a gumiját, úgy könyörödik vele, mint a barom, megpróbálja összetörni, meg hát természetesen üveghangig pörgeti a motort, mert hát amit megkiméltek mások, azt szét kell baszni. Nem, a dolgok szerinten normális használatra vannak kitalálva, a motorok se kérkezésre vannak kitalálva, elég szomorú, hogy a e, motoros jampecek úgy érzik, hogy a japán motoros csak egy keréken tud közlekedni. De mondom, ez számomra a rakiság, számomra például a motorozási téma teljesen más jelent. De ugye elszakadjak ettől egy kicsit. Egy hangyafasznit más téma, de egy kicsit a szar hozzáálláshoz köze van. Igaz, hogy anyagilag az, hogy képzeljétek el, hogy a colos kirakott egy kérdőhívet. Mi van pók? Gyere! Pók az ilyenkor csak áll és, néz, és nem értem, hogy mit akar. Gyere pók, gyere! És amíg nem hívom, addig nem, nem mozdul meg. Van, hogy mutogatni kell neki. Na megint volt. Szóval szóval kilakott egy kérdőívet, ami nagyon érdekes, és számomra döbbenetes eredménnyel járt. És itt egy kicsit a benne van a dologban, még akkor is, ha az ügy az inkább anyagi természetű. A kérdőid lényege az volt, hogy ki használ, táplálik egészítőt, tehát kvázi proteint edzés után. Most itt nyilván a kérdés egy kicsit nem teljesen komplett, hiszen a válaszadóknak egy százaléka azt mondta, hogy ő nem fehérét használ, hanem tömegnövelőt, és ez már számomra felvet egy másik kérdést, hogy vajon hányan vannak azok, akik valóban tudják, hogy edzés után szénhizát és fehérje turmixot kellene inni, mert az lenne a tökéletes tápanyag visszatöltés. Ezt majd remélem, hogy megkérdezzük legközelebb, de most itt a dologoknak a lényege, hogy közel, vagy talán több, mint 25% nem használ fehérjekészítményt edzés után. Ö, egyébként a kérdés úgy volt föltéve, hogy a válasz opció az úgynevezett, hogy csóró vagyok, és nem használok. Tehát nyilván ezek a srácok is használnának, csak... Ö, nincs rá pénz. Na most megmondom, eztek, mi ebben a ratiság. Az ebben a ratiság, hogy ha már 20 g teljes beviszel beviszeledzés után, vagy akár bármilyen pont, de inkább legyen teljes koncentrátum, mert a felszívódása annak a megfelelő. Nyilván az izolátum sokkal gyorsabb, de a koncentrátum megfelelő erre a célra. Hát ha csak 20 g egy kanál teljes beviszel beviszeledzés után már tettél valami értelmeset, már azok az aminosavak bejutnak hamar az izomsejtekbe, ellenben ha te még onnan hazamész és majd otthon nekiállsz a szegetni, akkor kvázi szar az edzés utáni egy órás anabolikus ablakod, ami amúgy jelen lenne, és amúgy, amúgy nagyon jó kihasználhatnál. Tehát még ha nincs lóvéd, és egy egyetlen kanál 20g fehérjét tartalmazó telj só, proteint protéint megiszol, megeszel hozzá egy banánt, vagy belentez kristálycukrot, vagy zappehelyet, vagy bármit. Tehát még hozzá, hozzá szénhidrátod, egy ilyen 30-50 gram-ig, már tettél valami nagyon jót a fejlődésed érdekében. Sokkal többet, mintha nem tennél semmit, és mintha hazamennél, és ott nekiállnál utána eszegetni valamit, vagy mintha nekiállnál rögtön edzés után is tenni. A havónak olyan alaborikus olyan, olyan tulajdonságei vannak, ö, olyan szinten fokozza a proteinszintézist, olyan még hormonális szintre is kiható tulajdonságei vannak, hogy tudományosan bizonyított, hogy egyetlen 20 g-os adag alaborikus hatással van. Aki ennyit nem képes megtenni, hogy egy 20 g-os adag fehérét használjon, az én nem értem, és itt van a rajtiság kérdés benne, nem értem ennek a, azt a hozzáállást, hogy az ilyen, ezzel a hozzáállással minek jár leterembe. terembe. Tehát én már eliszem, hogy nincs pénz. Matekozzunk egy kicsit, jó? 20 gram protein heti három edzéssel, mert nyilvánvalóan heti háromlát többet nem hiszem, hogy edz egy olyan, aki még arra se képes, hogy proteint legyen, vagy arra sincsen pénze. Tehát nyilvánvalóan az nem olyan szinten van, hogy aki heti árn többet kezdeni. Az 60 gram ugye? 6 x 4, 24. 240 g-ról beszélünk havonta. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 kg teljes ova protein 4 hónap igen ebben az esetben. Tegyük fel, hogy 1 kg jó minőségű teljes protein már van 4000 forintért. Az azt jelenti, lehet, hogy jó minőségű nincs, de mindegy, de valami van. Az azt jelenti, hogy 1000 forint per hó. De akinek 1000 forint per hó nincsen az edzés utáni legfontosabb étkezésre, az minek jár a terembe? Ezt nem értem én, hiszen így az égvilágon semmi értelme nincsen. Tudom, hogy vannak pár hősök, meg okosok, akik azt mondják, hogy jaj, ők sose használnak tárpegékigészítőt, mert, mert, mert nem jó, mert ugye, mert, mert kolbalsz, meg szalonna, de hát ezeket azért ne releváns dolognak, ezeket a véleményeket. Ellenben, és tudom, hogy anyagilag nagyon sokaknak megterelő, de a minimális, hozzáállás, anyagilag, hogy valahogy az azt a ezer forintot egy hónapra, valahogy megoldod. Hát, ha minimális, hogy kisporolod, vagy akármi, vagy lefejl a nagyszülőket, bármi. Hát, ha ez a minimális dolog nincs meg, akkor mit akarunk? Mit akarunk elérni ebben a sporban Tudom, hogy nem akar mindenki versenyző lenni, de enélkül szerintem teljesen fölösleges egyáltalán edzeni-járni. Ez a dolog számomban teljes mértékben egyes, egyenlő azzal, mint amikor valaki nem képes egy rohadt edzőcípőt beszerezni, és van klapfogott az edzőteremben. Mert jó, hát mondjuk ezeknek jelentős része nem anyagi okok miatt, hanem mert egyszerűen ez a szintje. De azért végső költői kérdésként feltenném azt a kérdést nektek, és esetleg azoknak a srácoknak, akikre ez a kérdés vonatkozik, hogy azért a kapszulás kreatin, meg a kreatinos okosságok azért valószínűleg megvannak. Itt a mi alap tápanyag nincs, de azért valamit ami. Ami úgy néz ki, mintha a kapszula vagy tabletta lenne, mert ottól biztos nő az izom, azért az lehet, hogy van. Erre kéne még egy jó felmérést csinálni, mert nem lepődnék meg, hogy az ilyeneknek, akiknek az a 20-ran sincs megedzés után, azért a kreatinos baromság az valószínűleg megvan. Vagy legalábbis jelentős részüknek megvan, ahelyett, hogy a fontos dologgal foglalkoznának. Na ennyi volt már az audioblog, sziasztok!